але бутень не став його переслідувати. Глухо заревівши на вздогінь своєму ворогові, він тяжко повернувся і посунув до заростів. Широкої рани била густа червона кров. Тур ішов важче і важче, дедалі більше, припадав на поранену ногу, але не падав. Мабуть, не хотів ганьбитися перед усім турічим племенем, Прагнув сховатися із своєю бідою, тому простував до молодих хащів, де знайшов би прихисток і їжу, і, може, воду. Сивок теж на зирці посувався забутеним. Він безстрашно заглибився в зарості, випереджаючи старого тура. Знав, бо що поранений звір не становить для нього жодної загрози, а він сам ще надто малий, щоб його лякався Бутин і зупинявся, зачувши чужий дух. Росло там кілька досить міцних уже вільг. Навколо них вставала памолодь. Сонце майже не проникало у ці зелені сутінки. І земля тут ніколи не висихала, була мокра, аж чавкотіло під ногами, мов на болоті. Потім братом встала перед себе оком Неприступна стіна колючих драчів, але він пробюнився крізь неї і знайшов там кругленьку латочку води, спокійної і чистої. Ледве встиг відскочити на другий бік озерця в кущі, але задвигтіла земля. І, проламуючись важким тілом крізь колючки, впав до озерця бутень. Трохи полежав, розширеними ніздрями. Хапаючи повітря потім, поповзом наблизився до води і став пити. Сивокові здавалося навіть, що озерце поменшало, так довго і жадібно пив бутень. Напившись, він знов підпочив і, не повертаючись задки смішно відповз за драчі у молодий вільшаник. Коли сивок зазирнув обережно і туди, він побачив, що бутень навпереміну пожовує. То молоді гіллячки, то якусь різучу траву, вміло вибираючи її широкі листочки з іншої, клопітливо пережовуючи їх, аж зелена піна виступала у кутиках рота. Може, то була цілюща трава, яку дід родим прикладав до виразок, але підійти притул до бутеня сивок все ж не наважився і лише старого тура клопотатися своєю раною, знову повернувся туди, звідки міг бачити все турічі царство, найперше ж молодого Рудя, якому тепер віддавав усі свої симпатії. Рудь жирував, як і перед тим. Перестрибом йшов перед старими поважними турами, нахабно обнюхував їхніх корів, чіплявся до недосвідчених щетилиць, Збрикував від дурного розуму, хвацько гинав так, що аж поколупував землю То одним, то другим рогом. Пробутення, мабуть, уже й забув І зачепив його не з якоїсь там користі, А просто від надміру сили. І тут ніби щось штовхнуло себе ока. А він сам на що розтрачує свої сили? Стоїть тут як пень, Розявив рота, натурячи побоїща, так ніби то для нього доконечна потреба, зовсім випустив з виду, чого втікав із ситникового городка, забув і про величку, і про обіцяний їй квітку. А сонце вже хилилося геть донизу і заповідалося скоро ніч. Годі й думати вибратися з пущі сьогодні, доведеться тут і заночувати. Сивок не боявся темряви і самотності, бо й то до того і до іншого зучений був родимом. Знав також, що добрі боги оберігають того, хто їм до вподоби, з однаковою старанністю в день і вночі. Так само, як у день і вночі чатує на тебе бісівська сила, і ти вже сам мусиш подбати, щоб їй не піддатися. Надовго ще стачить йому родимої науки, родимової турботливості. Ось за пазухою в нього шкіряний кисетик, а там кресело і сизиї криці, чорний кремінь і сухий труд – теж подарунок родимів, який завжди застерігав. Спускається, бодай, не коротше дорогу, має при собі вогнево, щоб завжди міг обігрітися, Відігнати лихого звіра, щось там спекти попоїсти. Але Вогнюсивок сьогодні так і не розклав. Перше, що заклопотаний був тим, як вибратися з лісу, бо попав у втуряче царство не самохідь, дороги не пам'ятав. А тепер, як не намагався, все чомусь скрутився навколо тих самих місць, знов і знову попадав, на галяви, де бродили круторогі велетні, або опинявся коло затишних озеречок, у яких невтомно трудилися з деревом вічні пиляльщики і точильники бобри. Не не два, завмирав він, милуючися чудернацькими водяними створіннями, заздрив їхній невтомній заклопотаності їхній дружності. А вечір сідав за ліси, вів за собою ніч повну загадкових шерехів, криків, зоїків. У пущі моби розпочиналося нове життя, набагато бурхливіше і клекотливіше, аніж у день, а головне ж у сто крат загрозливіше. Ніч упала на пущі якось зовсім раптово, застала себе ока геть неготовим, він не думав ще ні про вогнище, ні про захисток, тому вимушений був дертися на перше гіллясте дерево, яке трапилося, влаштовуватися вгорі, щоб всяк так передрімати до ранку, а вже тоді пробувати видобуватися на вільний світ. Він проблукав кілька днів. убив палицю якогось птаха, спік його на жару, як навчив колись родим, потім у боліцях шукав бульбистих солодких коренів, шукав довго, ще довше потім смакував ними. Аби мав якусь зброю, то заполював би хоч саренку. Але що ж ти дієш з голими руками? Лісові мандри мають свої закони. Якщо людина шукає і знає, що саме вона повинна знайти, то рано чи пізно вона свого доможеться але собивок натрапив зовсім не на те, за чим забився в Пущу. Коли він, уже вкрай охлявши, став, як здавалося, вибиратися ближче до краю лісу, і вже дихнуло вільним вітром, і дедалі більше траплялося на путі просонцених кряжів, де саме і лучаються о ті рідкісні сині квітки, одну з яких десь терпляче ждала мала Величка. Сивока мало не спіткало лихо. Він ішов, безтурботно виловлюючи обличчям сонцеві поцілунки, легко збігав з пагорків, нечутно ступав по пухкому шарові багатолітньої глиці, уміло пробирався крізь чіпкі хащі. Його вухо вловлювало кожен потріск і бодай найменший шелест. Його вигострене око. Постерігала все явне і притаєне. Отак от би й жити йому поміж деревами у цьому світі, де залежиш тільки від власного міння і сприту, де немає ні ситників, ні дурнуватих тюг, ні отих чорних і срібними хрестами. Згадав, що на обійсті в ситниках, хоч яке воно просторе, не росла жодна деревина і не мало подивувався цій обставині. У них з дідом родимом росло чимало дерев, а родим ще й до того, що весни привчав сивока саджати бодай один прутик, який де згодом зазеленіє і звеселить не одне серце. Звичайно, таких слів родим не казав, а сивок сам думав про таке, коли наступної весни на торішньому прутикові набрякали бруньки і вистрілювали з них маленькі чисті-причисті листочки». Людина повинна жити поміж деревами, тільки вони її мовчазні, вірні, незрадливі друзі. Сивок не знав пісень, але в ньому сама складалася така собі немудра пісенька з чотирьох слів. І поки він ішов, хтось повторював у ньому чотири слова. Людині жити поміж деревами, людині жити, аж раптом, коли самого хлопця в ухо щось Свиснуло хижу й тонко. Сивок ще не подумавши, мимоволі, хитнувся за найближче дерево. Голова йому сама повернулася назад у напрямку того погрозливого свисту, і аж тепер він весь від страху. За кілька кроків, п'явшись в шкарубку кору дерева, стриміла коротенька чорнопера стріла вона ще вихитувалася, щебриніла в ній лиховісна напруга польоту. І сивок аж здригнувся, уявивши, як уп'ялася б вона в нього, аби стрілець був не промахнувся. І чи то відчув невидимий напасник, що сивок несхвально подумав про його лучинські здатності, а чи вивихнувся трохи сивок за дерево, але умить нова стріла сухо Шкваркнула обкору сивокого сховку якраз на рівні хлопців серця і впала тут таки разом з добрячим відламком кори. По тому як вона впала і як застряла перша стріла, свиок збагнувши стрілець поціліє згори. Він став обережно роздивлятися і побачив те, що мусив би бачити трохи раніше. На деревах порозвішувані були борті. Щоправда, вони були такі старі і замшилі, що помітити їх міг тільки надзвичайно досвідчений спостерігач. Але ж хіба сивок не вважав себе саме таким? Видимо, він необачно заблукав у саму середину чи йогось вортняцького господарства, і от тепер хазяїн, вистеживши нежданого зайду, вирішив його покарати. Сивоок знав кілька бортників з тих, що приносили іноді родимові мед і віск. Були тупохмурі відлюдьки, миршеві й упосліджені. Вони виходили з лісу лише на короткий час і знов ховалися туди, бо почували себе там надійніше і спокійніше. Але чим міг загрожувати тому невидимому бортникові він, малий сивок? Чи той не бачить, з ким має справу, чи вже його... Відлюдкуватість стягає аж так далеко, що він зустрічає стрілою кожного, хто насмілюється бодай ступнути на його дільницю. Сивок ще якось необачно схитнувся за деревом, і нова стріла квапливо впала з гори, цього разу пробивши хлопцеві край корзна. Стрілець не жартував. Він продержить так до захід сонця, а там теж ще невідомо. Чи випустить з-за дерева, бо хто ж знає, може, він і в темряві бачить, як сова. Дядьку, чимдуж загукав сивок. Не стріляйте, дядьку. На відповідь нова стріла, щоправда, вже не така точна. Ну, чого ж стріляєте, дядьку? плачливо замолив сивок. Я ж малий. Стріли більше не було, була мовчанка, а згодом. Після довгого роздумування до сивока долетіла, «А я великий!» Голос був тонший, ще тонший, ніж у сивока. Нагадував навіть чимось голос велички. «Ото буде сміху, якщо там дівчина!» «Я заблукав!» — гукнув трохи жвавіше Сивок. «Я не злодій! А хто тебе знає?» «Посейся тут коло наших бортий!» «Була відповідь з неба!» «Правда, я шукаю квітку!» переконав Сивок. брешеш, не вірив той. «Синю квітку, а хоч і чорну, однаково брешеш». «Але ж це правда. Я повіцяв величці. Ти глянь на мене і побачиш, що я мовлю правду. Не маю ні ножа, ні зброї. Чим би мав вирізати твої борти?» «Не виходь, бо стрілятиму». Але ж я внизу, а ти вгорі. Я не заподію тобі ніякої шкоди. А звідки знаєш, що я вгорі? Чую, те й стріли летять. Ти, може, чарівник, не вирушись, бо так і пронижу. Та ні, я просто малий себе ок. Що то ще займення? Не знаю, так зовусь. Ну, ти постій собі там за деревом. Але я мушу йти. Однаково стій. Я блукаю по пущі багато днів. Брешеш. Як би мав жити? Голодний і хлявий. Бортник знову довго мовчав і мовчав. Нарешті наважився. Ну, бо пройди від свого дерева до сусіднього. Але помало. Якщо бігтимеш, устрелю. Сивок висунувся за свого захистку, побрався поволі через відкрите місце. Стій! гукнув йому ще й досі невидимий Бортник. «Чому такий здоровий?» «Та ні, я зовсім малий. Мені десять або дванадцять літ, ніхто й не знає. Як то ніхто? А мати? немає, Батько? Нікого немає. Де живеш? Ніде. А Квітко казав, кому ж вона? «Величці, дівчинка така маленька. Стрим її пообіцяв, бо вона ніколи не була в пущі». Бортник знов довго думав. «А постривайно?» ну – озвався по намислі, вміло і швидко став спускатися вниз, і тільки тепер сивок побачив, що той ховався за одною з бортей, певно, мав тут обладнану засідку, з якої бачив навколо все, сам залишаючись непомітним. Він зіскочив наземлю, на землю, тримаючи напоготові натягненого лука з виціленою просто у сивока стрілою. І недовірливо став наближатися. Був зовсім маленький, пошарпаний, мов би щойно виросся з ведмежих обіймів, але обличчя мав розумне, кмітливе, надто ж очі, в зеленому блиску, хитрі і меткі. «Здоровий яси!» – так само недовірливо промовив Бортник. «Меча родимового учився підіймати», – виправдовуючись, сказав Сивок. «А меч був рожкій». Ні в кого таких не було. А родим хто? Дід мій. Де ж він? Убитий. Ага. А що ж маєш діяти? Не знаю. А ота квітка? Ну, знайду її, віднесу в велиці, а потім не знаю. Брешеш? нащо носити квітки? Де ростуть, хай собі ростуть. Хто цих мав носити? То я не знаю, побіця велиці, бо вона ніколи не бачила». «Однаково брешеш. Маєш ти щось робити? Борті доглядати, ловити рибу або звіра, добувати? скору, Нічого не знаю». «От аби я тобі повірив», – сказав, з якими жалем малий бортник. «То що?» – без особливої цікавістю поспитав сивок. «А те?» – відповів той і відхилив лука набік. Сивок переступив з ноги на ногу, бо досі боявся бодай порухнутися, Остерігаючись, що дурнуватий бортник Прошив його стрілою Знаєш, сказав знову бортник Тебе як звуть? Казав уже Севок, гарно у Тебе справді сиві очі Таких я не бачив ніколи Мабуть, не брешеш раз у тебе такі очі А я лучук І батько в мене лучук і дід Бо всі дуже влучно стріляли з лука І я, хочеш у той сучок он попаду Ану ж спробуй. Стріла посвиснула вгору і п'ялася саме там, куди показував малий лучук. Ну, поспитав той гаразд, тепер бачиш, я тебе навмисне не влучив. М -м -м. А ти не балакучий, та ні. Знаєш, у тебе брати є, сказав же, нікого. А в кожну повинні бути брати, хай. Мене теж немає. Знаєш, лучук. Завісив свого лука на плече, він стягав у нього до самої землі. Сивок подивувався навіть, як міг малий натягати тетиву. Ти вже неси свою квітку, а потім повертайся до мене і станемо братами. А як це? Ну просто, брати. Завжди разом один за одного і один для одного. І що? А потім утечемо звідси. Куди ж? Запущу. Я спущу нікуди не хочу, сказав Сивок. Ну ти приходь, тоді домовимося. Я тобі розповім, ти ще не знаєш. Прийдеш. Ну, Сивок подумав: "Не знаю, може і не знайду тебе". Та що, це так просто? Йти йти і, і вийдеш на наші борти. Сивок трохи подумав ще, але очі в лучика сяяли так чисто й чесно, що він вирішив бути відвертим дорешту. Мене Тур є, сказав він недбало. Тур? недовірливо підійшов до нього Лочук. Полював живий. То як же він у тебе? Пущі? Пущі, але мій, знаю, де лежить, поранений. Відвідаємо його тоді, гаразд, як я повернусь. Ну, я ж ждатиму. Хочеш, я тобі подарую щось небудь, стрілу або ніж? Не треба, відмовився вокруг, однаково нічим віддаровувати, не маю нічого. «Ти ж голодний, – згадав Лучук, – давай нагодую тебе, маю хліб, а меду зараз добудемо. Але що прийшов, – прийду, – повісяв Сивок. – Обіцяти легко. Він ще не знав безлічі речей, не бачив великих міст, хоч і здогадувався трохи про них по купцях, що їх спостерігав уродима. Не знав ні бояр, ні князів ні імператори, і майже не чув про них і уявляв, який може бути зв'язок між ним і далекими володарями. Найголовніше ж, що Сивог зовсім не уявляв, у який час він живе. А то були дивні, каламутні часи. Часи, коли люди дозрівали швидко, старіли рано. Часи, коли 14 королева наказала задушити вночі свого 16 чоловіка за старий для неї, і сама приходила в темну спальню, стояла на порозі в довгій льяній сорочці, тримаючи високо над головою свічку, присвічувала своїм слухняним челядинцям, які чинили розправу скору і нещадно, і тупотіло ногами швидше, швидше, швидше. То були часи, коли одинадцятилітні єпископи посилали бородатих місіонерів звоювати для жорстокого християнського Бога нові терени, замешкувані дикими поганинами і суворо суплячи свої ріденькі бровенята, погладжували золоті панагії, прикрашені сапфірами. сафірами і діамантами, слухали, скількох непокірних убито, спалено живцем, утоплено, порубано, і скількох упокорено. Не думайте, що я прийшов послати в покій на землю? Не прийшов я послати в покій, а меч. Євангеліє від Матфея 10:34. То були часи, коли ніхто нікому не вірив, коли Вчорашній союзник, одержавши заплату, сьогодні виступав проти тебе, коли князь, поклявшись на хресті перед іншим князем, що дотримуватиметься миру, влучивши хвилю, відрубував мечем голову тому, з ким тільки-но замирився. Чи була тоді любов у тому темному і понурому столітті? А певно ж була але ховалася далеко і глибоко в нетрях, то так і засталася непростеженою і непоміченою. І жоден літописець або хронограф не занотував нічого світлого, ніжного, людяного, а тільки кров, руїни, зради, підступи. Бо прийшов я, щоб поставити чоловіка різно проти батька його – і дочку проти матері її, і невістку проти свекрухи її. Євангелія від Матфея 10.35 І хто б то мав побачити, який малий хлопчик у безмежній своїй наївності після багатоденних блукань у дикій пущі несе звідтам дивну синю квітку до похмурого обістя, оточеного високим гостроколом, з якого насилу зміг утекти, повертатися добровільно в неволю, заради якоїсь квітки, навіщо? І кому потрібні квіти в такий безжальний час? Та, мабуть, коли чиниш добро, то не думаєш про це, Заздалить обдумують лише підлоти. Сивок побіцяв велиці. Отож не хотів не виконати своєї обіцянки Але чому обіцяв? Чому така дурна забаганка Принести квітку з лісу тоді, як у Велички Аж он скільки макових квіток у городі? Хіба він знає? Вперше зустрів дівчинку Неймовірну істоту, схожу чимось На тих глиняних берегинь, Що їх витворював дід родим і волосся в неї незвичайне, і голос, і хода. Ходила вона так, руки опущені вниз, а долоні вигнуті і пальці розщепірені, мовби вона боїться чогось. І очі пущені врозтіч за руками, за кожним пальчиком. Так ніби не йде, а збирається от от злетіти, бо їй тут не цікаво. А він хотів затримати її на землі. Не мав нічого, окрім баченої коли супущі синії квітки. Він ходив навколо щільного строколу, намагаючись відшукати бодай шпарку, щоб прогулькнути на обістя і визирити величку. Шпортався в присохлих ромашках, жалем поглядав на свою квітку, яка могла зів'янути від палючого сонця і, втративши надію, виходити щонебудь став тихенько кликати «Величко! Величко!». Довго ходив, кликав і дичув, як пота стукнули засоби на воротях. Без рипу роз'їхалися важкі половинки, творячи вузьку щелину, крізь яку миттю пропхалися ситник і тюха. Не бачу, як вони побігли вздовж гостроколу в різнобіч, саме гукав знову своє «Величко!». І притуляв вухо до нагрітих сонцем дубових паколів, коли майнуло йому перед очима незграбне, волохате, ненависне. Він одсохнувся від тюхи і різко обернувся, щоб утікати в другий бік. А там, розставивши руки, наче збирався ловити півдня, розкарячкувався веселий ситник, спливаючи потом торжества і вдоволення. Від несподіванки. Сивок став. Він став майже на неволовиму хвилю, але й того вистачив досить для тюхи, який навалився ззаду на хлопця, підгрібаючи його під себе. Сивок уже здобувся на силі, щоб вирватися із ведмежих зачепів тюхи, але відскочити бодай трохи в бік, де боже ніхто його не наздогнав, не встиг, бо надбіг ситник і накірчив хлопця своїм важким жирним тілом. Розлючений тихо своїй рабській запопадливості, вчепився собі знову молого, рвав на ньому корозно, бив куди попало, бризкав шаленою слиною. Синя квітка лежала посеред потолочених, поприсушуваних сонцем ромашок, і її топтали босі тюшині ноги, і ноги Ситникові, взуті в міцні ремінні постоли, топтали жорстоко, безжально, в смак. Величко. закричав з останніх сил сивок, ще пробуючи випручитися. Величко! Вони ще били його, вже зваливши на землю, може, тепер, він своїм тілом прикриває отусенню квітку безпомічну, нікому не потрібну наїв на смішну синю квітку, про яку хлопець, може, і забув, бо пам'ятав ще тільки про величку. Пробивалася ця пам'ять крізь удари, крізь біль, крізь знущання. величку. І тоді сталося чудо. Воно налетіло за вигину гостроколу, сяйнуло золотом волосся, білими ноженятами і рученятами. Воно підбігло до знавіснілих, засапаних, з дичавілих ударила маленькими куличками попухки ситниковій спині, заплакала, закричала «Пустіть! Пустіть його!». Ситник хотів відтрутити дитину. Він недбало погорнув дівчину товстою рукою. Тоді Величка вчепилася зубами йому в палець. Ситник завив от болю, спробував висмикнути пальця, але гострі зуби ще більше впялися йому. Не думаючи, вдарив дівчинку вільною рукою. А сивок у цей час намагався підвестися, аби тільки йому вдалося стати на ноги, та ще аби ніби він хоч на два-три роки старший, що міг подужити оцих обох. О, якби! Але Тюха згріб його знову, налягаючи на спину, тільки й устиг сивок наставити голову черево Ситникові, який, розправшись з дочкою, став повертатися до нещасного хлопця, і чи то сам Ситник з розгону Наштрикнувся на голову, ли зумів наддати вперед, а тільки. Товстун здивовано гикнув, пустив очі під лоб, промимрив, убив і м'яко осім назад. Тюха пригнітив сиво ока до землі і став ждати, що буде далі. Але тут знову набігла величка, яку батько відкинув був геть не помітивши в якому стані ситник, знову кинулися на нього, знов учепилися зубами йому в руку і біль повернув червання до тями. Той змахнув рукою, відбиваючись від велички, швидко підхопився, заривів до тіги «Тягни його до ями!» Так сиво опинився в ямі, виритій у кутку ситникового дворища, прикриті зверху гострими колодами, ще й привалені потім, В'яжучим каменем, глечик з водою і крихкий просяний плескачик, ото й усе, що йому іноді подавав тюха, здоволеним посупуванням. Радий був мати товариша по балі, бо до того ж ще більше упослідженого, спущеного вже й зовсім низько. Свок до нього не обзивався. Що б то дало? Той, хто допомагав закинути себе в яму, не вирухни пальцем, аби ти звідти видобувся. Це вже так. Мудрості великої тут не треба. Спершу пробував вести лік дням і ночем, бо крізь пари між колодами світило сонце, і Сивок навіть намагався підставляти під вузькі промінчики то руку, то лице, але згодом збився з ліку, бо сидів довго, Сонце на небі зникло, пішов дощ, в ямі захлюпала вода. Він уже не мав де й лягти на ніч і кулився, як попало. От тоді й прийшла до нього Величка. Сивок, гукнула тихенько, мабуть, остерігаючися, щоб їй не почув батько. «Ти там? Тут, Величко!» – вона заплакала. «Не плач, сказав він. Вона заплакала ще дужче. «Я приніс тобі синю квітку!» – сказав він. Вона й далі плакала. Але вони відібрали, сказав він. Вона тільки могла, що плакати. Не плач, а то й я заплачу, сказав він. Тоді вона перестала. Ось, виберешся звідси, то принесу тобі квітку неодмінно, сказав він. Тут такі важкі колоди, знову заплакала Величка. Та нічого, сказав він. Я принесла тобі хліба і вепрятини, але колоди такі важкі, не біда, сказав він. Я завтра прийду, вона не переставала плакати, ждатиму тебе, сказав він. Може, й прийшла, але вже свока в ямі не застала. досвід його витягли звідти ситник і тюха, міцно зв'язали руки сирицею, підвели до знайомого вже хлопцеві візка, на якому тепер темніла невеличка гнута буда. Сивоко заштовхали у візок, спереду сів ситник, ховаючись під будою, по якій торохтів краплистий дощ, тюха розчини ворота і знов воля оточила хлопця. Щоправда, мав він зв'язані руки, був голодний і виснажений без міри, і без того мокрого його і далі хлястав безжальний дощ, бо місця під будою вистачало для самого лише ситника. Але однаково для Сивока це вже була воля, бо не сидів більше в ямі і вирвався з дубових обійній жахливого гостроколу. Такий був радий, що навіть не подумав, куди навіщо везе його ситник. Та хоч би й подумав, чи то вгадав би, ні за що. Бо своїй дитячій наївності, яку чим дуже підтримував у ньому чесний родин, Сивок і в гадці не мав, що на тій великій і вільній землі, де він зростав, можуть продавати людей за срібні гривни так само, як продавав колись родим глиняні горщики і глиняних богів. Та, хоч і не відав нічого про своє майбутнє сивоок, знав уже гаразд, що сподіватися добра від усміхненого ситника йому не слід. І незабаром по виїзді радість від волі змінилися у хлопцевому серці тривогою. Він совався візку, то одним, то другим плечем намагався витерти змочувані безперервним дощем щоки і отак, борушачись, став відчувати, що сиріця в нього на руках намакає більше й та більше, стає слизькою і, здається, варто лише трохи напружитися, «І ти вивільнися!» Сивок свихнув разів-друге, мало не втративши ширину ваги, схитнувся до ситника. Той помітив хлопцеве вовтузення, засміявся. «Буду хочеш, нічого, покупайся на дощику, смердиш вельми!» Сивок мовчав. Принишк, злякавшись, що медовар відкриє його потаємний намір, і тоді кінець усім сподіванням. Але як тільки приїхали ще трохи і ситник, діставши з торби добрий кусень, вуджини став закладати за обидві щоки, сивок знову взявся за своє. Соріця хоч була м'яка і слизька, не дуже подавалася, треба було вперто розтягувати зав'язі, а тут ще доводилося робити це потай, щоб не зауважив ситник. Щоправда, той тепер був заклопотений їдвом, смачно плямкав, сопів, здригував жирний гусак, знов відхоплював величезні шматки, жадібно ковтав, аж сивооков видно було, як після кожного ковтка, ніби корч проходить по ситниковій спині. І він ще більше ненавидів і самого ситника, і те, як він жере, ненавиді в пахощі випрятини, од яких у голодному животі йшли млості. І до ситника знов дійшло щось чи то небережний порух сивооків, чи то зітхання хлопцеве, він недбало плямкнув через плече до молого товстими губами, насилу проштовхуючи слова крізь запханий рот, промимрив. Не хотів шануватися, жив би собі, з цюхою, у мене добре. Тюха матюха, мало не плачучи, підбуркнув сивоок, якому не хотілося мовити бодай слова до ситого Медовара, але стриматися не міг, щоб не висловити свою зненавість і до нього, і до його дурнуватого холопа. Тюха-матюха, повторив, бажаючи, що знайшов саме ті слова, які ненастисліше передають його зневагу і ненависть. «Хочеш шматочок? спитав подобрілим голосом Ситник. Сивок мовчав. «Що мав відказувати на таке відверте знущання?» Але Ситника заїдала добрість. Він пошпортився в торбині, дістав звідти шматок хліба, тицнув його, не дивлячись до рота Сивокові. Потримав, поки той відкусив, потім так само на ослів подав йому шмат м'яса, в яке хлопці зуби вчепилися вже з більшою поквапливістю, без жодних вагань. — Смачна, <kun> правда? — чавкаючи, спитав ситник. — М-м-м! — промимрив даючи, що зручніше вмощується, і водночас щосили, смикаючи лів руку, заслизли, мов жаба-сариці, рука, мов би, Проскочила крізь вузол, але потім застрягла ще міцніше. Однак Сивоокові чомусь здалося, що вона от-от має випреснути, і він, негаючись, став оперто тягти її на волю. «Шанувався б, то щодня б мав повен рот такої випрятини!» – правив своє ситник. «Я добрий, хочеш ще?» І, не ждучи відповіді, знову подав Сивоокові, поперемінно шмат хліба і шмат випрятений. І хлопцеві зуби без перепрошувань зробили своє діло. Аж сам медовар здивувався, хихикнув. «Ой, жереш!» А все око були вже вільні руки. Щоправда, на праві ще висіла сириця, але то вже його не турбувало. Тепер він мав ідший клопіт. «Чи стрибати з візка одразу?» Чи підождати, поки сити, його нагодує, як слід, бо голодне його молоде тіло аж стогнало від бажання насититися. Але шлях якраз проходив поверху крутого косогору. Сивок збагнув, що ліпше обіця ждати не випадає, і рішуче зробив вибір між волею і ситістю. Не відліг полоснув ситника мокрими вузлами сириці, поситій вардяці, вискочив з візка. І покотився вниз, супроводжуваний розлюченими плачливими зойками медовара Ой вбив! Ой ой ой. Коняка злякалася крику і понесла. Ситник розгукувався ще більше, тепер уже від люті натікача і на худобину. А що дужче він кричав, то швидше несла коняка. Тим часом як свік белькав п'ятами в геть протилежному напрямку. Струмок трапився хлопців на шляху. сивок перелетів його, розпліскуючи у всі біч скаламучену воду. В гурському полі мало, не Час вчасно скаменувся і пустився в оббіг, Утікав від ситника, прославляючи волю і клинучи цей голий, відкритий усім очам, край, де годі знайти прихисток і сховок. Ніколи він не повернеться сюди ніколи, не вийде з пущі, зостанеться там назавжди серед могутніх дерев, серед звірів, які живуть собі по собі і не заважають тобі теж жити, як хочеш. Лучук вже не ждав свого товариша, був ще пошарпаніший за себе око, залишки корзна, що висіли на його худеньких плечах, намокли під дощем і тепер стало видно, яка-то Збиранина різномасних латок, шмат полотна, обривок начисто облізлої виверечої шкурки, ще якась брудна сторжка, а там той зовсім лубок, плетений на спині. Замість портів на лучикові висіли смішні пацюрки, які не прикривали навіть сорому. Сивок, хоч наскрізь промоклий, хоч. Вимазаний багно поряд з нещасним буртником Виглядав майже багачем Ще не зношені вовняні порти Міцні ремінні постоли Корзно доброго тонкого хутра Поверхляної сорочки Весь справунок ще від родима. Все придбане в купців Все таке, що хоч і на боярського сина Ну там попритиралося, там порозривалося, там Порошаркувалося, але ж не так, як на Лучикові, бо на тому і розшарпуватися нічому було. Стрілець, а не можеш полювати собі хоч на корзно, посміявся сивок, жартом, штурхаючи товариша в плече, аж той упійбав Сторкача. Ге, уполюєш, а все заберуть, відповів той. Як то заберуть? Сивок перше чув, щоб так. «А побори, не знаєш хіба? Для князя, для боярина, а там боєвода з дружиною наскочить, а там ще хтось, і сховатися хіба ні? Де ж сховайся? «Це вже і зовсім», спантеличило Сивоока. «Як то де?» вигукнув він. «А в пущі?» «Ге», – сказав Лочук, шморгаючи носом, «пущі знайдуть, тут їм усе відоме. Де борті, лови? От би у полі, там є де сховатися. Але ж там усе видно. Ге, поле широке. Там так загубиться, що і боги не простежать, а пуща тісна. Від одного дерева до другого, поки перейдеш, а вже тебе там хтось жде. Втечемо в поле. Не піду, сказав Сивоок. Я звідти на силу вибрався, ніколи не повернуся. Ну й дурний, байдуже сплюнув Лучук. «Давайте покажу пущі таке місце, куди ніхто і не поткнеться. Де ж то? Там, де тури. Турів теж упольовують, ще й як. Але не там, бо там їх без ліку розтопчуть, лиш торкни, бодай, одного. А твій тур там? Там, тільки ще далеко. Тебе не шукатимуть?» А хто мене шукатиме? Ну, батько. А він щодня молиться, а щоб тебе звір розметав? Тебе ж ніхто не шукатиме? Мене шукає ситник, але я до нього не повернуся більше. Дурне то було діло і непотрібне, але однаково не мали куди податися, той побралися не квапом углиб пущі, втішаючись волею, маючи себе. За неподільних господарів зеленого шуму перейшов дощ, затеплило сонечко, лучуко полював косулю, і сивок зробив для них князівську печеню. І йшли далі й далі, один одному розкриваючи лісові дива. То кущ, обсипаний великими яскравими ягодами, що були сховані від стороннього ока і яріли сонцями. Як тільки підіймав один чи другий листок, то дику борть, повну запашного меду, то тепле печище у синь високих небачених квітів, то хитро вибудовану нору дикого звіра, а там пішли діброви з вепрячими ненаситними табунами, озера, забудовані бобрячими підводними палацами. І вже на якийсь там ранок їхніх блукань відкрилися просторі галяви з купами дерев і густими перелісками. І на тих галявах брунатно-сірі рухомі голови і пагорки великих і малих турів. Сивок уміло провів Лучука просто туди, де заліг поранений Бутень. Тиша там стояла така, що хлопцям стало моторошно. Невже старий тур загинув, і вони застануть тільки обгризаний вовчуками кістяк. Зовсім не ховаючись, він швидко тягнув вовчука за собою. Перший проскочив крізь кущі на круглу галявину і поточився назад, мало не зойкнувши від несподіванки. На дощенту витоличені і стоптані на багно галявині темною горою височив бутень, міцно грузаючи коротенькими ніжками м'яку землю. Він стояв боком до сивока і, мабуть, спав, бо не зауважив хлопця і тільки цей врятувало малих заброд. Вони при подалися назад у кущі, але й тут їх подстерігало лихо, бо кущі з другого боку затріщали, застоганіла земля, почулися нетерпляче сопіння, могутня вогниста руда туша, віючи на хлопців нетерплячою жаротою, проломлювалося просто на галявину до Бутиня, і сивок на силу стиг відсмікнути в бік свого розгубленого товариша. Рудь пхався до Бутиня. Чи він уже не вперше сунув туди, що мчав з такою певністю і наглістю? Чи вже мірилися вони знов і знов силою і старим туром тут а чи там? на широкому роздолі серед трав і дерев? Чи сам він відкрив бутанів сховок і тепер доборював старого, користуючись його неміччю, а чи бутень трохи оклигавши після поранення, заманив сюди рудя і спробував провчити молодого нахабу. Хоч як там було, але, мабуть, не вперше вони мірялися тут силами, якщо судити по тому, якою покинув цю галявину севок і в якому стані застав її тепер. Бутин не спав, певно вже давно зачув наближення свого супротивника і тільки вдавав сонливість, несправді ж виставляючи кожен м'яс свого потужного тіла. Досвід підказував йому навіть, звідки треба ждати Рудя, і він – наставив свої страхітливі роги точно в напрямку наближення ворога. І як тільки рудь скочив на галявину, Бутень, майже не зворушившися з місця, відразу опіймав того на роги, не дав викрутитися, примусив йти в бійку, лоб на лоб. Вийшло так, що рудь мав тулуб трохи занесений набік, тому він вимушений був випрямитися, щоб пустити силу на силу. Поки ж переступав задніми ногами, Послабив натих, з чого негайно скористався Бутень. Він попхав Руді назад, той задріботів ногами став відступати, відступати і, певно, ганебнув утік, якби не вперся задом у товсту Вільху, що росла на краю Галявинки. Вільха стримала відступ Руді, він спробував навіть перейти до наступу, але Бутень не дав послаблення. Він пхав і пхав наперед, водночас пильнуючи, щоб Рудь не вивихнувся з-під його рогів, гори м'язів на шиї і хольці. Вбутеня, мовби, ще зростали в своїй тверді кам'яності і гнітили, гнітили грудя, не даючи тому ні часу, ні змоги випростатися. Звичайно ж, Рудь не піддавався отак ото відразу. В його молодому тілі скуптювалися вже чимало наголеної сили, опріч того, що була за ним перевага у першому поєдинку, коли саме він, а не Бутень, завдав удару своєму супротивникові. Тут він не міг вільно відскочити на бік і знов шпортнути рогом, затиснути в суточках, але і зломити себе не дозволяв. Випружував свою шию, затверділо на дуб, затверділо, може, навіть дужче, аніж Бутеня. Хоч у старого тура і була, вона одвічі товща. Певно сподівався щароді на те, що в його молодому тілі більше витримки, аніж у старого тура, який ще не загоюв своєї рани. Головне для нього було стримати цей перший кам'яний натиск Бутеня, не поступитися, не зігнути шию, бо тоді велетенські роги Бутеня пронижуть його наскрізь. А що натиск старого тура не згасав – а ще побільшувався, то рудь, тупцяючи передніми ногами, поступово більше і більше вигинався в хребті. Вже й госпіда випнулися догори, вже передні ноги ближче і ближче підтюпцювали до задніх, вже й шия погнулася донизу. Так, наче рудь хотів сховати голову між передніми ногами. Тепер молодий тур у весь Скручувався величезне м'язисте кільце, яке ось-ось мало розприснутися і відкинути старого бутення в ту саму хвилю, коли той витратить рештки своїх сил. У від неймовірної напруги розтріскалася на стегні кора, що неї затягло рану, і червона ропа заслізилася по волохатій нозі. Від усього величезного тіла здіймалася важка пара. Вирічені баньки лізли вже на боки, так наче ось-ось мали луснути. Але рудові справи були ще гірші. Він дрібно трептів і напругив всім тілом. Кожен м'яз, кожна жилка судомлено тіпалася в нього. Ноги йому якось дивно вихлялися, а спина вже напнулася так, що мала неодмінно зламатися в самій своїй середині. І якраз тоді, коли здавалося, що рудь зломиться, як висла вервечка, він останнім зусиллям вивихнувся набік і важко впав у багно. Боки йому ходили ходором, руда шерсть змокріла на хлющ. З роздяленого рота висунувся безсилий, потемнілий язик. А Бутин стояв над цим поверженим ворогом нерухомий і байдужий. Не добивав того і не відходив від нього, так ніби хотів утішитися до кінця своєї перемогою. Насправді ж, з він от безсилля, от остаточної вичерпаності. Мів ще втриматися на ногах, ото й усе. І довго було так. Один лежав, хлипаючи з духвинами, а другий нерухомо темнім над ним, загрозливий тільки видом своїм, а насправді теж безсилий. Потім Бутин, якому не годилося виказувати свою вичерпаність, все ж таки спромісся ступнути в бік до калюжі з водою, не занурив туди морду, довго пив і грізно забутівши, Почала крізь кущі до свого племені, яке, певно, з радістю повітає його повернення. Аруч якийсь час полежав, а потім трохи посунув голову, бо на більше не стачило сили, видовжив ще далі язика, загнув його краєчок ковшиком і став хлебтати по собачому воду з тої самої калюжки, у якій вгамував свою справу Бутень. Він хлиптав довго і тяжко, з великими перепочинками, бо навіть на таку просту річ був нездатний. Сивок тихо штовхнув Лучука, показав очима – гайда. Вже коли були далеко, Лучук сказав жалим Гарний язика – солопив, так і бажалося мені підскочити та відкабатувати ножем». Ото б печення була Дурний ти Незлобиво сказав Сивоок Я старший за тебе на три літа Образився Лучок А розуму не маєш За тебе в тебе розум Носити квітки з пущі А що? Зачеплений заживе, живе спалахнув Сивоок Носив Хочеш, ще раз понесу Щоб знову попасти до ями? А я хитріше буду Перекину вулиці Квітку через гострокіл і так. Як же ти перекинеш? Бо я грудку можу кинути далі за будь кого? Нащо тобі грудка? Можеш свою квітку причепити мені до стріли? Я й закину її за гострокіл. Я все можу. Сивок вдячно поглянув на свого товариша, з яким хвилю тому мало не посварився. А тоді підемо далі, сказав він. Хай величка гадає, звідки впала на неї квітка, а коли її знайде ситник? поспитав лучук, то й хай гадає, звідки впала на нього стріла. Однаково гаразд і підемо далі полем, а потім пущею, а тоді полем і пущею. Тільки сліду від цих було, що дивна стріла посеред ситникового бісця спочеплена до нього синьою квіткою найглибші пущі. 1941 рік. Осінь. Київ. Ми готові почати заново завтра щодня ту саму веселу карусель. Пікасо. Професор Адальперт Шнурри любив точність. Він пишався своєю точністю. По ньому я колись в мешканці Кенігсберга по філософу Канту можна було перевіряти хронометри. Він з'являвся на канцтабірнім плацу рівно 10 хвилин на десяту. Щоправда, назва плац мало пасувала до розбагненого пустиря. Але, по-перше, пустир був уміло оплутаний двома рядами новенького, привезеного аж із рейнських заводів колючого дроту, а по-друге, на тій частині пустиря, яка мала пологий нахил до безконечних київських ярів, до професорового приїзду табірна охорона завжди вишикувала всіх ув'язнених, незважаючи на їхній вік, статі, стан, у якому вони перебували. А слід додати, що більшість тих, хто попав за колючий дріт, цього київського констабору, перебували в тому стані, який мав неодмінно кинути їх униз, до ярів, де вже цілий місяць методично вистукували кулемети. Гефтлінгів, тобто ув'язнених, вишикували на плацу о дев'ятій для Апелю. Простіше кажучи, перевірки. Німці не квапилися, Погода стояла дощова, золотої київської осені, про яку так багато вони начулися цього року, чомусь не вийшло. Рано впали холоди, облітало листя, клубочилося сірими хмарами небо. Вставати вдосі, в досі, дав, таку негоду не хотілося, отож і гефтлінги могли собі поспати до дев'ятої. Надто вже, якщо брати до уваги, що у багнюці – під відкритим небом не дуже-то нас спишся. Хоч і небо над тобою, і земля під тобою, нібито і твої рідні. Апель тривав довго, півгодини, а то й годину. Перераховували по десять разів, прискіпувалися, когось били, когось виставляли в окрему шеренгу, яка мала вже сьогодні відмарширувати до ярів. А хто сам не міг марширувати, того відтранспортовували автомашинами, бо завойовники були багаті, цивілізовані, технізовані і машинізовані аж до саме нікуди. Крутили і вертіли змучених людей, всіляко відтягуючи ту жадану для всіх ув'язнених хвилю, коли гнали їх до кухні, де пекати їх кухар важким на довжелезному Держальні черпаком, щоб зручніше було бити неслухняних по голові, стояли на своєму кухарському троні. Налі нещимної баланди кожному в те, що він має, кому в бляшанку від консервів, кому в казанок, кому в кастрюльку передбачила захоплену із дому, кому в кепку, а кому й просто в долоні. «Бо посуд тут цінувався вище золота, і вже коли ти не мав посудини, то й не міг її мати ні за які багатства світу».